פרשת חוקת פרק י"ט וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמר, זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמר, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה. ושחט אותה לפניו. ולקח אל עזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. ושרף את הפרה לעיניו, את אורה ואת בשרה ואת דמה, על פרשה ישרוף. ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת, והשליך אל תוך שרפת הפרה. וכיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הערב. והשורף אותה, יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב. ואסף איש טהור את עפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור. והייתה לעדת בני ישראל, למשמרת למי נידה, חטאת היא. וכיבס האוסף את עפר הפרה את בגדיו, וטמא עד הערב, והייתה לבני ישראל, ולגר הגר בתוכם, לחוקת עולם. הנוגע באמת לכל נפש אדם, וטמא שבעת ימים. הוא יתחטא בו, ביום השלישי וביום השביעי, יתחר, ואם לא יתחתה ביום השלישי וביום השביעי, לא יתחר. כל הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות, ולא יתחתה, את משכן אדוני טמא, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מי נידה לא זורק עליו, טמא יהיה, עוד טומאתו בו. זאת התורה, אדם, כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל, יטמע שבעת ימים. וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלה לחרב, או במת, ובעצם אדם, ובקבר, יטמע שבעת ימים. ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים חיים. אל כלי. ולקח עזוב, וטבל במים איש טהור, והיזה על האוכל ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם, ועל הנוגע בעצם ובחלל, ובמת ובכבר. והיזה הטהור על הטמא, ביום השלישי וביום השביעי, וכתאו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטהר בערב. ואיש אשר יטמע ולא יתחתה, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל. כי את מקדש אדוני טמא, מי נידה לא זורק עליו, טמא הוא. והייתה להם לחוקת עולם, ומזה מי הנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמע עד הערב, וכל אשר יגבו הטמא, יטמע, והנפש הנוגעת תטמע עד הערב.